Спочатку я підозрював Світлану, продовжив я, не відповідаючи на попереднє дурне зауваження. Надто вже по-жіночому все це виглядало. Не міг уявити мужчини, який біжить до ворожки, аби та допомогла прибрати конкурента або ворога.